Пригадуєш, одного разу ми заїжджали до тітки Каті. У селі родичів близьких не залишилося. На місці моєї хати відразу ж після втечі розпочалося будівництво будинку культури. Тож рідної домівки не стало. Тітка Катя розповіла, за могилами доглядає не лише вона. Одного разу вона застала сокірка старшого за прибиранням. Це її не здивувало. У селі завжди про всіх все знають. Якщо ж ні, то вигадають. Від неї й довідувалася... Що Ігор дружився на молоденькій вчительці, яку прислали в село після закінчення педінститу за розподілом. У них росте донька. Це мене дуже здивувало, адже гонехмарник мусить мати спадкоємця, сина. Хоча зробити це ще не пізно, та Ігор чомусь до цього не дуже прагне. Від тітки Каті дізналася про те, яким він став, про його божевілля через мене, от і все начебто. Чому я так детально тобі все це розповідаю? Будь ласка, не ставай на ті самі граблі, що і я, не закохуйся в градобура. Ірина вмовкає. Мамо, ось ти кажеш, що від вигляду градобура можна збожеволіти. Я його також бачила. Не збожеволіла. Донька говорить про це буденним голосом. Аліна розповідає Ірині лише про свою пригоду в Карпатах. Досить мамі цього для великого переляку. Оповідає досить спокійно, навіть з іронією. О, Господи, вона не боїться дводушника, вона його не боїться. Краще було б навпаки. Історія Аліни дивує матір. Там нема п'янких поцілунків, кохання, лише звичайне знайомство. Поки що. Коли донька почала оповідати про те, як вона розпізнала гони в Карпатському лісі, Ірина здивовано перебила Аліну. «Що? Ти бачила градобура, не прихованого в людському тілі? А самого, отак, відразу змогла його роздивитися? Як таке можливе?» «Бачила. Але ж ти його бачила?» «Так, але лише після того, як він торкнувся оберега і був пораненим. А ти бачила його цілим, неушкодженим? Як?» «Гет, неважливо! То покруч, мамо, твоя правда!» Та, здається, не такий страшний, як твій поліський. Так сильний, сердитий, але дуже нещасний. Нещасний? Що ти верзеш? Як воно може бути нещасним? Від чого? Ти говориш про жалість до? До? Ірина від жаху після почутого не може знайти потрібного слова. Дитино, послухай себе. Він трутень, живе працею інших, зводячи з розуму жінок, володіючи не лише тілом свого господаря, перетворюючи його згодом на раба, підкоряючи собі. Він, був той паразит. Що висмоктує радість і світло з людського тіла, і ти його жалієш. Він не замислюючись, вбиває просто так, бо той, хто не підкоряється, вражає його самолюбство, кричить Ірина. Не кричи. А ти не думаєш, мамо, що свідомості чи душі тих, з ким перетинаються гонихмарники, теж впливають на них? Ми, люди, зроблені на подобу Божу і все таке, але також зовсім недосконалі. Не гірше від гонихмарників вміємо обдурювати, зраджувати, вбивати. І не в кожному з нас щось сидить, бо коли б таке було. То легко можна було б списувати на покруча всі власні гріхи. Ми люди маємо право вибору, на відміну від нього. Та чи завжди робимо вірний вибір? Знаєш, як кажуть: "Смерть однієї людини трагедія, смерть мільйонів статистика". Ти думаєш, війни, що ведуть у світі, люди одне проти одного вбиваючи без жалю собі подібних, справа рук гонених Ха. Чи може то вони вигадують супердосконалу зброю, щоб потім направити її проти дітей, жінок, а наш Чорнобиль? Мамо, люди не менше зло, ніж гродобури. Не знати, хто на кого ще гірше впливає. Завжди можна домовитися не тільки з ворогом, а й з тим, чого не розумієш. Тільки слід навчитися чути. Ти ж любиш ліс, гори. Любиш слухати шелестіння дерев, розмови сосен, перегукування пташок, дзюркатання струмочків і все таке. То скажи, чому ми, люди, так уважно слухаємо звуки природи і не чуємо себе? Що вже казати про ближнього? Ти, ти виправдовуєш того покруча? Як ти можеш? Ірині здалося, що вона задихається від почутого. Ні, я не виправдовую його. Заспокойся. Але те, що я в горах на нього так напосілася і пообзивала, не робить мені честі. Не вислухала, не постаралася зрозуміти. Я ж не відвернулася від Марти, коли вона осліпла. Вона в певному розумінні покруч також. Але з Мартою таке сталося не з її доброю волі. Як ти можеш порівнювати? Та й та вада її тілесна. О, саме так, тілесна. А ти думаєш, що у твого Ігоря хтось питав, чи хоче він бути дводушником? Це було обумовлено заздалегідь і все таке. Ким? Та якби він знав, що зустріне і покохає тебе, а ще, що через його ваду ти розтопчеш його кохання, гадаєш, він прийняв би гонохмарника. Зрештою, люди самі попросили ту силу, чи ні? Ти ж сама говорила. Ти мене зовсім заплутала, Аліно. Ну, говорила. Хто ж тоді винен? Людина невинна, бо її дозволу ніхто не питає. Гонохмарник також невинний, бо змушений жити всередині людини. Але ж ти його бачила, того Горопаху, і сама заледве не стала його жертвою. Не смій з ним водитися, ти замолода, щоб зрозуміти мене, чи робити висновки. Аліна не погодилась із матір'ю. Розуміла, що не все так однозначно. Коли Бог дарував людству веселку, він ніби натякав. Світ не чорно-білий, він має барви, має відтінки. І сонце народжує тіні, а ніч найтемніша завжди перед світанком.